Foglak teget keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti. Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Aj, nagyon kellemes délután kívánunk mindenkinek, ez itt a Klub Rádió benne az Anno Budapest, az önök alázatos narrátorával, Panksnodded Miklussal, egy kicsit Pataki főszerkesztővel belefutottunk egy vitába, úgyhogy majdnem elmaradt a műsor, de hál' Istennek nem, és mint hallhatták is, a mai műsorban a Millenáris velodrommal szeretnénk foglalkozni. A Millenáris Velodrom nem azonos a millenáris tehát nem is ott van, hanem a 14. kerületben, amikor azt mondta Árva Brigitta az előzetesben, hogy hogy a magyar sport bölcsője, akkor ezt, ezt nem viccelt és is gondolta, valóban a magyar sportnak egy nagyon fontos helye volt a mirennáris velodrom, és arra hogy én kíváncsi, hallották az előzetesben, hogy Puskás Öcsi és Jávor Pál is ott a csajokat, hogy Önök jártak-e egyáltalán a Millenáris Radrumon. Az hamarosan ki fog derülni azokból a beszélgetésekből, amik itt az anno Budapestben elhangzanak, hogy ez elsősorban kerékpáros pálya volt, de európai hírű, és gyakorlatilag mintaként szolgálhat a, a pályakerékpározásnak ez a pálya, aminek a levontásáról, illetve végleges eltüntetéséről múlt héten döntött a kormány. Lesz majd talán máshol is kerékpárpálya, de az a millenáris velodrom, ami azért millenáris, mert ugye millenáris évében készült, az lehet, hogy végleg eltűnik a föld színéről. Szóval, ha önök jártak a millenáris velodromban, akkor írják le ezt a telefonszámot 2407953, illetve 2406953, és akkor osszák meg velünk, illetve a többi hallgatóval azokat az élményeket, amiket ott szettek össze, mert azért ott nem csak pályakerékpározás volt, hanem például az első eh, magyar válogatott is azon a pályán eh, lépett, eh, azon a pályán lépett, hogy mondják ezt gyepre vagy pályára, na minden esetre eh, lépett pályára az első magyar válogatott. szóval ha emlékeznek erre a helyre, akkor telefonáljanak. Ez a műsor az Andor Budapest az önök emlékeiből áll össze. Ha vannak emlékeik, akkor összeáll, ha nincsenek, akkor nem áll össze. A túlsó végén pedig itt van velem. Noszvaj András, a Belodrom Millenáris szervezője, jó napot kívánok! Hall engem? Halló! Hello. Halló! Noszvay úr, hall engem? Jó napot. Jó napot kívánok, Üdvözlem. Pankson Miklós vagyok! Er Mindenki azt hitte a szerkesztőségben, hogy most a millenárisról beszélünk, meg a millenáris Velodromról, hogy, hogy ez az, az a millenáris, ami Budán van, a Mártirok útján, a Moszkvatér és a Szénatér mellett. De ugye erről nincs szó, ez a 14. kerületben van, az egykori népstadiontól egy kicsire, és a kis stadiontól is nem túl messzire. Igen. És hogy... Mondjam el, hogy valójában miről is van. Igen, Ezt igen, mi, igen, mi, mi, a, a, igen. Igen, igen, igen, igen. Én most megpróbáltam a van elmondani, hogy idézve az urbanista cikkét, a magyar sport bölcsője tűnik most el azáltal, hogy, hogy lebontják a millenáris velodromot, és hogy, mint említettem is, nagyon fontos mérkőzések voltak ott, nagyon fontos meccsek, és a legjobb pillanataiban 15 ezeren is drukkoltak ott sportolóknak. Tehát, hogy mi is a millenáris velodrom? Azt mondja el nekem. Először is a millenáris, a nevét onnan kapta, hogy 1898-ban az ország ezredéves fennállására építették, uh -huh. és először egy, egy síkpályás bringapálya volt, aztán a 20-as évek végén, ha jól tudom, 1928-ban épült ki a mai formájában, és nagyon népszerű volt. Aztán, ahogy múltak az évek, sokat sújtottak rajta a gondatlan kezek illetve a nem törődömség. Gyakorlatilag olyan szinten elfelejtették, hogy ellopták a nevét. Mármint a, a Budai Millenner is ellopta a nevét. Igen. Aha. Igen. Igen, igen, És amikor először megláttam ezt a létesítményt, sokan, sokan mondták, hogy meg kéne nézned, meg kéne nézned, és amikor először láttam, földbe gyökerezett a lábam és, és hát itt valamit csinálnom kell, valamit nem kell. Uh -huh. És akkor jött a gondolat, hogy öreg autókat, motorokat, kerékpáros embereket oda hívok, akik a járműveikhez öltözve uh, élvezhetik ezt a helyszínt. Azt egy picit tovább hűztem a gondolatokat, és hát a nézők is jöjjenek úgy. És a végén még, még a sajtóképviselői is így jöttek fotósok hogy rendkívül jó hangulatú rendezvények voltak. Ez 2011 és 2014 között volt, összesen hat alkalommal, és azt hiszem akkor sikerült az emberekkel egy, egy ilyen másodvirágzást ö, bevinni ennek a csodálatos létesítmények az életébe, történetébe. A velodrómat úgy képzeljük el, mint ahogy láttunk nagyon régen még tévé közvetítésekben, bringás versenyeket, tehát ilyen enyhén tojásdad egy oválpálya. Egy és meglehetősen emelt uh, kanyarokkal a budapesti velódromé. Egyébként ez, ez a, a kontinens legöregebbje, ilyen jellegű pályája. Hajós Alfred tervezte? Igen, igen, igen, nagyon fontos. És uh, itt 38 fokos lejtők vannak, ezek kanyarok, de... Ez akár 45 fokig is elmehetett más létesítményeknél. És hát tulajdonképpen uh, ilyen, uh, ilyen egységben megjelent uh, velodrom, ez, ez nagyon kevés létezik Európában. Olaszoknál van egy-kettő, Németország de ennyire látványos nincs nagyon. Akkor, amikor ön kézbevett elkezdett foglalkozni a velodromba programokat szervezni, akkor már leromlott állapotban volt? Igen, igen, igen, ez nem egy gyors leromlás volt, ez egy, egy előregedés volt, amikor nem, nem, tud, nem volt megfelelő a vízelvezetés, és hát gazdája sem volt nagyon. Elkezdett a pálya repedezni, és az a, az a réteg, amit a, a 70-es években ráhúztak, így ezzel egyébként a pályát, a negyedmérföldes pályát 416 méterről 412 méterre rövidítették. Ez a réteg, ez, ez mostanára annyira előregedett, hogy elkezdett levárni, tehát ilyen lemezesen csúszott le, a, a, a pályán is nagyon veszélyes, hogyha most például egy motoros alatt megcsúszik így a pálya. Tehát ha sajnos nem lehetett több rendezvénybe vállalni, pedig nagyon nagy igény volt rá. Ha jól értem, akkor, akkor egy ilyen szükségszerű hogy úgy mondjam, eltüntetése zajlik most a, a, a velodromnak, nem lehet vele mit csinálni, nem lehet oda nézőket vinni, nem lehet ott versenyezni, nem lehet bringázni. Egyáltalán, ha most valaki elindul az biztos, hogy menjen el a keleti pályaudvarig metróval, mondjuk a négyes metróval, ott szálljon le, és akkor hol találja meg a velodromot? Be tud menni, meg tudja nézni? A, hát, én azt mondom, hogy nem hiszem. Nem hiszem, hogy meg lehet nézni, mert egy eléggé zárt portával őrzött létesítmény ez. Kívülről semmi nem látszik. A Korábban a Récsei garázs volt, ott egy, egy bevásárlóközpont van, igen. hogyha tököli úton megyünk kifelé. Igen, igen, igen, igen. És elhagytuk a Dózsó-György és, és utána jön jobbra befelé egy, egy utcácska. Fonom kívülről semmi nem mutatja azt. Valószínűleg ezért is tudták annyira elfelejteni, hogy még a nevésel lopható lesz. Igen, mert ez a kis utcácska, ha jól emlékszem, akkor a, a magyar olimpiai sportolóknak az úszócsarnokához meg sportpályájához vezet, nem? Hát megvan össze, engem a annyira foglalkoztatott, hogy ezek a mostani uh, létesítmények, ezek nem rözzültek a fejben. Aha. Nem tudom. Nem tudom, ez a szem nagy utca, vagy hogy hívják, azt a kis útcát. Igen, igen, igen, igen, igen. Ott van. Hát minden esetre van egy, van egy olyan oldal, ahol a, a, a, például, a, a, ezekről a rendezvényekről nagyon sok kép van fenn. Filmek, a, rá lehet keresni a, a, a, az interneten, a Velodrom millenáris név alatt nagyon sok, rendkívül sok kép, nagyon sok videó van fent, uh -huh. nagyon nagy élmény volt. Hát nagyon reméljük, hogy, hogy, hogy valami csoda történik, de de... de. Jó, hát nézzük meg, hogy, hogy a hallgatók emlékeznek-e még egyáltalán a Millenáris Velodromra. Nagyon szépen köszönöm Noszvaj Andrásnak, a Velodrom Millenáris szervezőjének, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra! Köszönöm szépen, nagy örömre, 24 07 953 illetve 2406-953, ez a Klubrádió, és benne az Annó anno Budapest. Ami most a millenáris velodromat próbálja felidézni és összerakni az önök emlékeiből. Ha jártak ott, voltak kint mondjuk labdarúgó mérkőzésen drukkolni, vagy pályakerékpárt nézni, akkor hívjanak bennünket az imént említett telefonszámokon, tehát a 2407953, illetve a 2406-953. Elcsodálkoznék egyébként, tehát korán sem. Meglepő számomra, hogy, hogy nagyon sok hallgató nem hallott és nem ismerte ezt, ezt a létesítményt valóban, mint ahogy azt Sznostvaj szavaiból kiderült, meglehetősen eldugott, és mm. uh, hát egy, egy valami kis létesítmény. A vonal túlsevégen viszont lehet, hogy itt van már velünk Sinka Károly, Sinya, eló! Sziasztok! Szia, nagyon üdvözöllek! Robi. Gondolom, most épp nem Robi vagyok, hanem Miklós Pancson, de Miklós, Miklós, Miklós, Miklós. Igen, igen, igen. Látnát, hogy mennyi csomag van a kargómon? Azt, azt láttam, hogy egy ilyen, olyan biciklivel közlekedsz, aminek van az elején egy, egy hatalmas nagy doboz, és gondolom kiszáll. Ha van te egy teherbicikli, az a neve egy kargó, és akkor az meg van pakolva, iszonyú mennyiségű csomaggal, dobozzal, és azzal rohangálomsz tőle a városba, mint egy. Mikulás, és szerzek rengeteg örömet embereknek. Nagyon megtisztelő a klubrádió hallgatói számára, hogy ott a rengeteg munkád mellett még a mi rendelkezésünkre is tudsz állni. Emlékezzél már meg egy kicsit a Milenáris Verodromról, hiszen ott, ahogy így olvastam, a futárvilágbajnokság is volt. Igen, 2001-ben ott szerveztük a Keresztáros Svitálok Világbajnokságát. Amikor én belesöpentem először ebbe a Milenáris dologba, hogy őszintén, nekem fogga van, nem volt róla az, hogy mi ez, hol van. Amikor kimentem, és megláttam először, az egy elképesztő dolog volt, tehát egy ilyen betonteknőt e, meglátni élőben, utána elkezdtem olvasgatni, utána, hogy ez is milyen gyöngyszem egyébként ennek az országnak, meg most már Európának, mert ez teljesen egyedülálló. De, de amit tud igazán ledöbbentem, az a 2001 es jó vezetben egyébként, az a 2011-es futár VB, ahol rengeteg olyan aktív pályakerékpáros, rengeteg olyan futár volt a világ minden pontjáról, tehát Amerikából is akár, Ausztráliából, aki a pályakerékpározással foglalkozik, akik álltak a szélén és tényleg nem tudom neked mi a hobbim, igazából azt mondom, hogy nekem mi a hobbi, de amikor a hobbidnak az aranytoljását látod magad előtt, és csak bámulsz, mint Erzsinéni a kupola mozira, hogy atya, úristen, és ott álltak és nézték, és akkor jöttem, hogy ez tényleg egy olyan dolog, ami, ami totál egyedülálló. De ez... Nem tudom, hogy átjött ez most így az étterem, de az tényleg nagyon tényleg egy jó, jó érzés volt. Ez, ez eléggé, tehát az, az erzs és a, a fordulat az meglehetősen pontosan írta le, hiszen maga Hú. a velodrom is ugye, hát egy ilyen kupolaszerű intézmény csak meg van fordítva fejjel lefelé. Igen, és 412 méter, ami szintén egy ilyen mint hogyha mond, Az imént azt mondta volna Noszfaj András, hogy, hogy, hogy megnövelték a, a méretét, de lehet, hogy, hogy egy kicsit... Igen. E, e, e... Az elején, egyébként az elején az építésnél, én ha jól tudom, nem akarok most hülyeséget mondani, lehet, hogy ez egy urbán legenda, de ha jól tudom, akkor az angol egységben építették, és ezért lett a vége 412 méter. Egyébként utána, utána a komoly világversenyeket talán ezért lenne lehetett ott rendezni mert azigra már nem lehetett az, hogy itt a startot, a félre, nem vannak egy vonal, de most nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem valami van, de a 412 méteres hosszúsága az szintén egyébként egyedülálló. Akkor az, hogy betonból van, iszonyú durva, a dőlésszöge, meg az egész nagyon egy monumentális dolog. És hát nem tudom, beszéltetek róla, de hát így a, a jégkoronktól kezdve, hát a magyar labdarúgás azon ok nőként ott volt az első válogatott, meg azt hiszem a klubfocim meccs is talán. Jégkoronk meccseket igen. is rende, ott. És te bringáztál benne? Aha, aha, aha. Barha jó, azért... jó. Nagyon para. Hát képzelj el egy olyan 60 fokos palot, és azon biciklizel, de persze 90 fokba vagy rajta, és nagyon gyorsan kell menni. Ezzel csak olyan speciális pályabringákkal lehet menni, aminek jó magas a, a csapágy, nem most nem mondok olyan fakszúta, tehát hogy jó magas van a például alsó állásban, hogy ne érjen le. Aha, mert olyan hatalmas lehet menni, és hát nagyon, nagyon durva. Tehát mész 30-40 ilyen döntött kanyarba, rendesen be vagy dőlve, és akkor így igazából, ha megállítanák az időt, akkor, akkor eldőlnél bal oldalra és nézni azt. Szükségszerű, hogy a pályakerékpározásnak vége Magyarországon, vagy nincs vége? Hát figyelj, a remény szóljon belőlem, vagy pedig a, a kegyetlen, naturális jövőkép. Hát mi azért arról vagyunk híresek, hogy, hogy megdöbbentően realisták vagyunk, tehát akkor inkább... A, a... Aha. Megdöbbentően realistának kell lenni, akkor kakuk szerintem. Hát ahogy a szalonta is annyi uh, is feladta, most úgy tűnik, hogy ezt a versenyzést pedig, hát így az utóbbi, nem tudom, talán a Szabocsi óta az egyetlen egy valamire való építkezett. A az világ azért nem dejen Európában jegyzet kerékváros verseny, aztán most itt szögre akasztotta az egészet. Aha. És uh, igen, hát szerintem kakuk. Hát én és pályánélkül nem lehet pályázat, pályázat, verseny csinálni. Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy jégkolónkozunk, de az mondjuk nincsen. Hát azért már láttunk hát, olyat, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy távoli országokban, ahol egyébként nappal 40 és 50 fok a hőmérséklet pályát építettek. Jó, persze, hogy is lehet csinálni diszfóronfoszi stadion, de még nem lesz labdarúdásunk. Aha. Már most ezt egy nem tudom, mert mondtam ezt a hasonlatot. Jó van, akkor köszönöm szépen, tekerjél tovább, és sok sikert, vigyázzál magadra. Nektek meg jó beszélgetést erről, és remélem eljut ez a beszélgetés olyan füléből, aki ezért talán valamit tud tenni, mert egy nagyon fontos téma, és szuperek vagytok, hogy ezt felkaroljátok. Jól van, ölellek. Szabasz! Szervuszok! Sinya volt a vendégünk 24 0753, illetve 24-06953 a millenáris a mai Annó Budapest témája, az a kérdésem, és a kérésem a hallgatók felé, hogy meséljenek arról, hogy mit csináltak ott. Már hallottuk a szervezőt, hallottuk a, a futár vb egyik szervezőjét csinyált, aki beszélt róla, de hát nyilván vannak olyanok, akik ott bringáztak, versenyszerűen, vagy kimentek megnézni egy jó meccset. Haló. Halló! Jó napot! Jó napot kívánok, Kármánc és Üdvözlöm, Pancson, Miklós vagyok. Na, hát én rendszeresen jártam ki a millenárista kerékpárversenyekre, és nem is tudom, hogy hogy merték elvenni egyáltalán a millenáris nevet, mikor az az egy millenáris van, és több nincs. Hát ez mind kiderült, ellopták. Hát sajnos ellopták mind mindent. Kem, Minden. Keményen kopanasz, hogy e... ellopták a nevet, nem? Igen, és. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes kerékpáros versenyek voltak kint. Mondom, én rendszeresen jártam ki, és ivádtam a kerékpársportot. Én magam nem azt a sportot üztem, én magamkor sárladáztam, de nagyon szerettem oda kijárni. Nagyon hangulatos volt, érdekes volt. Csajnáltam azokat a kerékpárosokat, akik ott hatalmasakat tudtak esni, mert ahogy lecsúsztak föntről a, a, a, az ovából, Hát ott, ott, ott bőr nem maradt. Azt mondja meg nekem, hogy, hogy, hogy kosárlabdázó létére. Eh, mit tetszett a, a bringázásban magának? Önnek? Nem tudom, a sebesség. Aha. A sebesség. Hát nem tudom, hát ott olyan motorvezetéses versenyek voltak, több 20-30 km-es motorvezetéses verseny. Hogy ugye előült egy jó, kitöltött ember motorkerékpáról, és mögötte tekerte az illető. Igen, ezt kérni is akartam, hogy, hogy, hogy magyarázz el ezt a, ezt a motoros versenyt, mert én nagyon-nagyon régen, tehát tényleg még, amikor néztem sportközvetítéseket sok-sok évvel ezelőtt, akkor láttam ilyen versenyeket, és nem pontosan értettem, hogy mi a funkciója a motorosnak, és miért tehet utána a bringás. Az, az, az a funkciója, hogy fogja a felét. És mivel kevesebb a, a szévellevállás, a ezért gyorsabban tud menni. Aha. Ezért. Na, most ma már egész más, én szoktam a televízión nézni a kerékpáros pályaversenyeket, nem csak kerékpáros, hanem a nagykörversenyeket is megnézem. És ezek mind, mind egytől egyig olyan, egész megváltozott a, a, a ugyanakkor is volt Uh, időfutam, meg, meg volt uh, de most már egész más versenyek. Akkor is volt kör, pont verseny többek között. Uh, ez nagyjából melyik uh, évtizedre tehető vagy, vagy melyik évek voltak Ez, ez a 60-as, 70-es éve. Aha. Mert én elég öreg vagyok már, úgyhogy uh, 70, nem fölül vagyok jóval, de még nagyon nagy sportrajongó vagyok, ugyan csak és ha jól értem, akkor ugye ez egy, ez egy olyan pálya, ahol az emberek gyakorlatilag így egy nagyon meredek pályán tekernek, de hogy akkor hol vannak a nézők? Hát, hogy gyönyörűen kiépített, lelátó volt körülött. Uh -huh. Gyönyörűen kiépített, lelátó volt, és a lelátókor lehetett ott meg kellett venni a perz, természetesen volt belépője, és az olyan helyekre, ami a legjobb volt, tehát a középső rész, ahonnan indultak a versenyzők, oda, oda hát ott drágább volt a jegy, ugye hát én nem arra helyre jártam, de nagyon jó volt, még a kagyarokban is nagyon élvezetes volt. Emlékszik arra, hogy mennyibe került egy, egy, egy, egy, egy bringás versenyre? Voltad nagyon-nagyon drága. Két-három forint volt a belépője. És sokan voltak ezen? Sokan, sokan, sokan. Voltak olyan bringásai a, a, a magyar sportnak, aki miatt mondjuk az ember úgy kiment, mondjuk megnézen egy, egy öttusázót, vagy egy, egy úszót. Most a, a labdarúgásról nem beszélek. Én jártam labdarúgó mérkőzésekre is, de, de ide is érdemes volt kijönni, mert nagyon nagyon izgalmas és nagyon, nagyon jó meletek voltak. Arra emlékszik, hogy mikor volt a tudatjára? Nem tudom. Arra jártam azon a környéken, de, de hát nem mentem be az élet. Még korong meccs is volt. Igen, azt éppen említette a, a, az imént Sinya, aki a, a futárvébét vitte oda. A, a és, én, és én voltam ott, ott ö, ö, jégkorong meccsen, ö, nagy Ferencváros dzsuker voltam, és akkor oda jártunk nézegetni a, a, a jégkorong meccset. Na de hát ez is pár száz éve. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Már is beje vagyunk. Keressük még a többi hallgatót is, akik jártak, szurkoltak, bringáztak, vagy, vagy meccset néztek a, a velodromban. Viszont hallásra... 24 3, illetve 24 06 3, mint az elmúlt néhány percben, a Zandó Budapest a mai adásban a millenáris velodrommal foglalkozik, és nem győzem elég szer hangsúlyozni, hogy a millenáris az nem ott van a Szénatér mellett, hanem a 14. kerületben a Nagy Sándor. Hát Nagy Sándor József vagy Nagy Sándor utcába egy nagyon kis eldugott helyen, tehát ha aki járt ott, az mindenféleképp hívjon bennünket. A zenekar mindig irányítja a közönségét, tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színes ing, olyan ing. annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbálják azt, hogy farmer nadrág és színes ing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és punksznotded Miklós. És az ismeretlen főváros mai témája a millenáris velodról. Marra biztattam a hallgatókat, hogyha voltak ott tekertek, vagy drukkoltak, vagy meccset néztek, akkor hívjanak bennünket a 2407953 on Való jó napot! Halló! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Én tiszteletem, én Szabó István vagyok. Csak annyit szeretnék mondani, hogy igen, valóban a Dorzsagyőz út és a Tökölő út sarkától indult befelé egy utca, az István mezei út. Az, uh -huh. régen a Kistadionhoz, a sportcsarnokhoz, illetve a millenárishoz. Ön jártott? É, jártam a természetesen gyerekkoromban. Volt itt egy olyan valamilyen francia csapat, amelyik ilyen Peugeot 404-esekkel, még régi autókkal, Ilyen két keréken mentek körbe, körbe, körbe, meg ilyen autós bemutató volt tulajdonképpen. Voltam olyan 5-6 éves gyerek, ez körülbelül a, a, a 60-as éveknek egész az elején. Aha. És azon kívül is voltam többször ott kerékpár versenyen, és a többi, és a többi, a, ilyen, hogy de inkább csak a, a kis stadionban jártunk, koncertekre és jégkoron meccsekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy helyre igazított. Hát az így István Mezély út, a Tököli úttól egy olyan 30 fokos szögben, de közvetlenül onnan abból a kereszteződésből. Ott volt régen valóban a Vécsei garázs. Ahol most a Vécséi üzletközpont van, és ahogy megyünk befelé, akkor be tudunk szaladni a Népstadionhoz, amit ha körbeszaladunk, az pont 2 kilométer. A mellette a kis stadion volt, mellette a sportcsarnok? És, és régen szemben, de inkább egy kicsit, hogy balra, ott volt a millenáris. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad. Még, még van, de nem sokáig. Köszönöm. Már nem sokáig, sajnos. Én köszönöm szépen, Viszont és minden Jó további, szép napot kívánok. 24 06 millenáris velodrom az anno Budapestben. halom. Jó napot kívánok. Haló. Hát, üdvözlöm, én Jó napot kívánok, uram. Orka János vagyok. Üdvözlöm, János. Uram, én az 50 években a háború után jártam a Vilemárisra, mint kisrác, a nagyobb fiúkkal. Ott minden hét végén telt ház volt, és kétfajta bringa verseny volt egyébként. Volt a, a, a repülőstartos, és volt a motorvezetéses. A, repülős a repülőstartos mindenféleképpen el kell, hogy magyarázza legalább nekem, de lehet, hogy a többi hallgatónak is. Amikor egy helyben állnak? Igen. Úgy hívták, hogy repülőstartos. Na most én akkor kisrácoltam, volt 8-9 éves abban az időben. Én 40-ben születtem, és a nagyobb fiúkkal meg a lányokkal voltam én ott. És ez olyan volt az a repülőstartos, hogy valaki fogta a nyergét a, a, a versenyzőnek, és a, és, a, és a a sosa versenyző, az föntről a karéjének a tetejéről indult. És szinte lecsapotta a másikra. Ja, tehát akkor gyakorlatilag ott tudott az ember előre kerülni. És az volt a kérdés, hiszen ez helyből indult, hogy hogy, hogy mennyire meredek kívánt tudott. Igen, igen. igen. Az a, a, a... És, és, és aztán annak meg voltak a szabályai különben, hogy volt, mikor volt a, a, a hajrá, akkor harangozták, és volt ilyen kis harang. Aha. Akkor harangoztak, akkor a bringások mind helyezkedtek, fölmentek a tetejére, és onnan lecsaptak a másikra, és általában jellemző volt, hogy ezek a bringások csapatba indultak. Tehát kijátszották ki, ki, ki egymás között, hogy ki lesz a győztes és a többit, a többit akadályozták, tudja? Az attól félek, hogy most is a, a nagy nemzetközi versenyeken így van. Attól félek, hogy a kerékpár sportban most is így van, tehát azért Há, vannak csapatok. Én, én, hát én most, most, most nem tudom különben, de abban az időben kis hazánkban a bringa egy, egy rendkívül népszerű sport volt. Hát voltak még itt Budapesten olyanok, hogy háztömb körüli bringa verseny. Mag ezt hallotta? Nem! Az új hipotvárosban is volt háztömb körüli motor a bringa verseny. Volt Angyalföldön, a mostani fiat csúkotai lakótelepben, az egy akkor épült friss lakótelep volt, a háború után épült, ott is volt minden hétvégén háztömb körüli verseny. Hát az elég izgalmas. Na, most a millenárison, de úgy nézett ki a, a, a, a, a másik verseny, hogy az volt motorvezetéses. Tehát volt egy motorkerékpár. Azon ült egy motorvezető. Igen, mint kiderült egy testes ember, tehát, hogy ő fogja a Egy levegőt. Egyenes gerékkal ült rajta, uh -huh. mintha kardot nyert volna, hát, hogy felfogja a felet, a mögötte tekerül bringásnak. A motor hátsó kereke mögött volt egy felrögzített és azt törgött, most az, a bringának az első kereke, ahhoz dörzsölődött. Aha. És így bringáztak. Na most én arra sem emlékszem még. De miért hogy kellett, hogy hozzá Miért kellett hozzádörzsölődnie? Hogy volt három, hát akire én nem emlékszem most még nevekre, volt egy ilyen -Bringa versenyző. a Schillerberg, 52-53, a felkeres és a Pásztol. És akkor. A de... ja, nem, nem, nem Nem, arra lettem volna kíváncsi, hogy miért kellett a motorkerekéhez érnie a bringás kerekének. Hát ez, ez, ez volt az, ezt a szabály. Hát, őröm, hát én, én akkor fiatal zsrác voltam, tudja. De, de hozzá kellett érni. Hozzá kellett érni. Ennek volt a taktikája különben. Na jó, jó. Talán, talán olvasom utána különben. Hát, uh, hát ha vannak uh, ilyen utána, utána és, és majd mindjárt, Utána olvasok, és mindjárt kerítek egy, egy bringa versenyzőt, aki elmagyarázza nekem, hogy ez hogy volt. Köszönöm szépen, Igen, hogy hívott. Mondom, hogy volt, voltak még ilyen, ez a, ez a schiller nevű Bringás, ez a, ez a neve, ez a, ott mutálik a legnagyobb, legnagyobb stár. És a biciklik, amikkel, amikkel mentek, azok a favorit gépek voltak. Egy rendkívül könnyű, nagyos, graf, ez egy biciklik. Milyen hangulata volt egy ilyen kerékpárversenynek? Tehát ugyanúgy örjöntek? Parás, parás hangulata. Parás, ez szó. Parázs, tomboltunk, hát mondom, tele volt. 30 ezer ember volt be minden hét végén. Oldam, vasárnap. És volt a millenáris még olyan is, hogy atlétikai verseny is, uh -huh. és volt olyan is, hogy esztrád műsor. Tehát valamilyen zenekar buzsikált, mint a Horéci Ákos, vagy a Hajdú Péter zenekara, vagy a Tabányi Mihály zenekar, és felléptek ott különböző énekesek. Mint a Kovács Erzsé, meg a Lámosi Áros, Zárai Márta. Volt mindenféle. Az a, az a, az a remekül ki volt az a, az a az az, az, az, az aréna használva. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta. Adjunk esélyt a többi hallgatónak is. Uram, is legjobbakat viszont hallásra. 2407953. haló Halló, jó napot! Halló! Üdvözlöm. Halló! Hallgatom, adásban. Gerencse Ferenc vagyok. Üdvözlöm, Pálin. A volt arról, hogy miért kellett a Igen. motorvezetéses versenyzőnek közel menni a motorhoz. Igen. Ez egy hosszában lévő henger volt, ami forgott. Na most, amikor a, a, a kerékpárosnak az első kereke görgőzött ezen a görgőn, ez hangot adott. Tehát akkor lehetett tudni a, a vezetőnek, hogy még gyorsíthat, mert a versenyző bírja ezt az iramot. Uh -huh. Nem kellett hátrafelé tekingetni, nem úszott, mondtuk mi akkor, hogy megúszott a versenyző. Tehát olyan közel volt a, a motorvezetőhöz, az emberhez, hogy erősebb volt a vákum. Érthető, amit mondok? Abszolút, persze. Na, akkor a Mazák meg a Smith volt a két, aki emlékszem nevet, motorvezető. És a Pataki volt az egyik legjobb motoros, aztán a Nagy Bél a Szekeres. Na most a pályaversenyző közül a Nótás éres. Ezek nagyon jó barátságba is voltak. A Nótás Kacsi bácsival én egy házba laktam valamikor. De honnan nem a Én vagyok, tehát még a háború alatt is kiártam a millenárisra akkor óriási páros versenyek voltak. Például száz kilométeres, meg egy órás. A, a kisfaludja, a Knobborvai, a, a Szekeres, a Nagy Béla. Azt mondja... Hát ezek voltak akkor a, a nagy menő. És Azt mondja akkor meg, uram, deget, ha, ha, távú, ha félbe tudom szakítani, pors, nem tudom. A korskort is lejárt nyáron biciklizt. És amiről még nem beszéltünk, a millenáris mögött volt egy strand is. Egy, egy, méter hár, egy 33 egyharmados medencével, Aha. és egy kicsi gyerekmedence. De persze ez egy nagyon primitív valami volt, hát ott versenyeket én még nem, nem láttam tartani, de egy strand is volt. Na most mi gyerekek természetesen természetesen belógtunk a milenárisra drótkerítés választotta el a strandot, kimentünk a strandra, ott is belógtunk, és a drótkerítés alatt bújtáltunk át a versenyekre. Aha. És én fotbalmeccsen ott láttam először az Ilovszkit futballozni. Ez egy olyan homokos, salakos, bocska fotbalpálya volt gyakorlatilag. Magának honnan ilyen jó a névmemóriája? Hát gyerekkoromban rengeteget voltam én ott, és hát ez úgy, úgy benne marad az emberbe. A mai nevekre már kevésbé emlékszem, de ezekre igen. No, hát az... Óriási versenyek voltak, és amikor hát, idézőjel felszabadultunk, akkor megindult ez a kegylékszpársport élet, és ezek a, akkor már uh, elindult maszekok, például, mint tudom én, felajánlották a hajrágy egy sonkát, vagy tíz pár harisnyát, meg, meg tudom én, egy félzsák lisztet. Hihetetlen. Erre ment a téder, óriási, hát villanyfényes villanyfényes mérkő életvált versenyek voltak. Azt hiszem, hogy ez nagyon volt Európának az első villan... Óriási, óriási élmény volt. <gül> nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Nincs mit, nagyon szívesen. Viszont hallásra. Minden jót kívánok. A, a vonat túlsó végén legjobb szándékunk szerint itt van Madrász Gábor, aki 2012-ben rövid ideig a szövetség elnöke volt. Jó napot kívánok. Tiszteletem. Segítsen nekem... Mit lehet tenni? Meg lehet-e menteni még egyáltalán a velodromot, vagy, vagy az ugyanúgy, mint a, a magyar kerékpáros sporttal, egy kicsit így eltűnik, vagy nem tűnik el? Megmondom őszintén, sajnos ez nem rajtam múlik, mert én egy uh, hétköznapi civil kerékpáros vagyok, aki néha így felemeli a hangját, hogy talán egy ilyen létesítmény uh, nem kéne kikukázni. Uh, én azt gondolom, hogy az elmúlt uh, Elnök közül én voltam az egyetlen, aki azt gondolta, hogy ezt a, ezt a történelmi emléket meg kell tartani a jövőnek, és nem csak megtartani, hanem úgy felújítani, hogy ez, ez működőképes legyen, sőt, ez bönfenntartó legyen, szolgálja, főleg ugye adottságaiból kifolyólag az utánpótlás és a sportot illetve hát emléksze a, a, a nagyszerű építészünknek első olimpiai hajnakunknak hajósalkrédnak is, aki szerintem egy nagyon jó épületet tervezett hozzá. E, igazság szerint én nem bicikli e, sportolóként kerültem ide, hanem az előző én össze e, kerültem a SET nevű kerékpárgyártóval, ez egy gépész sokan gépészmerz, aki arról híres, hogy e, nagy, nagyon komoly gépeket tudott e, előállítani, többek között Szabolcsi Szízi, Szízi ezzel volt a színyi olimpián ötödik, és gondoltuk, hogy ha már jasetsz meg pályasport, akkor elkezdünk egy, egy infrastruktúrát is találni ehhez a, ehhez a szakákhoz. Így kerültünk a millenárisra, hát ez 2005-ben is már elég rossz állapotban volt, és hát próbáltunk eljutni addig, hogy ugye egy viszonylag sima felület legyen, ami azt gondoljuk, hogy jelen pillanatban egy 500 millió és egy milliárd közötti összegből maga a pálya felület az felújítható lenne. Uh -huh. Most van egy körülbelül 2400 négyzetméter, amit ugye ki lehet számolni, hogy az, az még körülbelül legjobb szándékunk szerint is egy, mondjuk egy két egy milliárd forint Tehát durvan egy három milliárd forintból meg tudnánk őrizni a a jövőnek ezt a pályát úgy, hogy tökéletesen ellátná a funkcióit. Azt említette, hogy nem az ön van a döntés, de azt gondolja, hogy hogy fejszennyel ez már, tehát hogy ez a én, elment? Én, nekem azért nagyon keserű ügy ez, mert én amikor elnök voltam, akkor a balog Gábor segítségével sikerült a kerékpár sportot bejutatni a kiemelt sportok köré. A kerékpár akkor sem produkált túl nagy eredményeket, azóta se sikerült neki lábra állnia, sajnos és viszont a Gábor, való Gábor megértette azt, hogy a, a kerékpársport az milyen társadalmi hatással bír, ezért kiállt a, a sportágunknak ezt a, ezt a státuszt, illetve a Gábornak akkor mi letettünk többféle koncepciót a, a, az asztalra a millenáris megmentésére, eszméletlen lelkesen vitte ezt az ügyet, csak hát utána sajnos én nem tudtam továbbvinni az elnökséget egyéb okokból kihelő alatt, Azóta én nem látom különösképpen, hogy, hogy megrázta volna magát a, a, a kerékpásport, és úgy, úgy elkezdtünk volna abba az irányba menni, aho ahova egyébként el tudnánk jutni, meg ahova a körülöttünk lévő országok el tudnak jutni, mert hogyha egy szlovák sajt háromszor meg tudja nyerni a világbajnokságot, akkor nem hiszem, hogy egy magyar gyerek ne tudna oda kerülni az élvonalba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ennek egy, egy küldetése van egy ilyen létesítménynek, és azt hogy mondjam el, hogy én nagyon mellette vagyok annak, hogy épüljenek sportlétesítmények, tehát ennek a korcső a, ö, stadionnak, amit a helyre látom a létjogos útságát, biztos vagyok benne, hogy lehet találni Budapesten egy megfelelő helyet hozzá, és ö, még egy utolsó dolog, amikor e nem indultam, bocsánat, kicsit csafongok, amikor elnök voltam, ugye, akkor a parlament altúl 14 sportág vezetője többek közt én is én is elmondtam a kerékpárral kapcsolatos eh, problémákat, hogy mik a, a, a mi kell mikkel kellene nekünk foglalkozni, és ott volt a milenáris ügye is. És amikor a, a, volt egy összegző, akkor a miniszterelnök úr eh, úgy kezdte, hogy a kerékpár sportot, hogy ránézett, és azt mondta, szó szerint idézem. Eh, a millenáris velodromot fel fogjuk újítani, megértettem, hogy ez volt az első több nem lehet építeni. Uh -huh. Tehát nekem személyesen van egy szóbeli ígéretem Orbán Viktortól, aki nem tudom, hogy ismerjen magát a létesítmény, nem hiszem, hogy az utóbbi időben van neki ideje foglalkozni Berszem. ezzel az ügyel, de én azt gondolom, hogy ő megértette. Füriás Balázs szintén megértette. Hát akkor most... Ö... Hang, hang, hangot adtunk neki, és megpróbáltuk emlékeztetni a miniszterelnöket hát egy korábbi hogyha ezt az ígéretét beosztaná, és leginkább azért, mert ez tényleg szolgálná a kerékpáskodt Én írtam neki egy olyan levelet is, amiben benne volt az, hogy ha erre nincsen szükséges senkinek, akkor én nagyon szívesen felvállalom, hogy, hogy én ezt felújítom és üzemeltetem, egyébként, ami eredeti koncepciónk az volt, hogy itt hogy van egy jó nagy épület, nézzet, nézz, Teszünk be. Kávézolt, egy cukrászdát, egy kis éttermet, egy biztos, uh -huh. ugye volt is ott egy kultikus hely, a Gébics, uh, sok ismeri ilyen, meg is, sőt, hát üzemeltették. Aha. Tehát uh, egy, ilyen, egy ilyen élő valami, és hát ne felejtsük el, hogy a millenáristól nincsen nagyon messze a Városliget, ahol egyébként uh, sajnos nem került kialakításra egy uh, kerékváros edzőkör, az országút isoknak, mert akkor lenne igazán élő ez az épület, hogyha a Városliget és a Millenáris össze, össze lenne kapcsolva. Köszönöm hát sok jó koncepció van, uh -huh. ha sikerül még valamit itt megmozgatni, én azt gondolom, hogy valamiféle flashmobot, vagy valami kis tüntetésre megérdemelne ez a létesítmény, és meg megüzenem, hogy amint kész van a létesítmény, én leszek az első, aki bérletet fog odavenni, és ha van rá lehetőség, akkor ez egy másik sokkal szett helyen legyen melyik. Nagyon szépen köszönöm a Drász Gábornak e, a kerékpárszövetsége, egy kori elnökényeket. Mindjárt hallásra. 24 Haló, jó napot. Jó napot kívánok, Fucske Eragon vagyok. Üdvözlöm, Pankznak. És hát ötlök, hogy bekerültem, és talán jó is, hogy itt a vége felé, mert én inkább ilyen kis színeseket tudok csak a millenárissel kapcsolatban megosztani az emlékeimben. Azok a legjobbak. Hát a, a legérdekesebb talán az, hogy én uh, sosem voltam a belül. Viszont rengetegszer üvöltöztem mellette. Mégpedig azért, azért, mert amikor uh, éjkora meccsek voltak, és a Ferencváros játszott a kis stadionban, akkor a Ferencváros öltözője a Miranális épületében volt, és egy ilyen gubiszőnyeg volt lefektetve a kis stadiontól a Miranális, ahol a korcsákat hogy ne koptassák el, azon mentek végig még a meccs után teljes szerelésbe a játékosok, bementek oda, mi ott váltunk több ezren, mert mit tudom én, bajnoki döntőt nyertünk, vagy egy fontos nagysárt megnyertünk, és akkor az emeleti ablak, ami ilyen mélyített ablak volt, és így jó, mert ki kellett vetődni belőle, hogy, hogy meglátszódjanak a számunkra, akkor üzrűalgással köszöntöttük őket. Uh -huh. És akkor nekem ez volt a szulkolás a bilenáris a kapcsolatban, és... Hát szerintem a több ezer többi szulkoltás annak is ennyivel nem hiszem, hogy mi jártunk volna. Bár a Fadinak jó volt akkor a kerékpárszakosztály, de nem jártunk meg semmilyen versenyre. És akkor még egy kis színes jutott eszembe a Török László sportriporter, aki hát gondolom ismeri vagy hallgatott a végen a közvetítőset. A Török egy időben a Jékarak Szövetségnek volt a főtitkár a 70 évek vége felé. Igen. És akkor néha jobb eredményekkel így kirúkolt a válogatott, és jöttek ők, hogy szakemberek, hogy megnézzék, hogy mégis mi van itt a Magyarországon, ami volt a kapcsolatban. És akkor így mondjuk így nyáron ki, kísérte őket a kis stadionhoz, és mutatták, hogy, Mutatta, hogy ez az egy pálya van, ami mi Budapesten így égkonong. Na jó, hát viccelsz velünk, Laci, mutasd meg azért a többit. Átvitt őket a millenárisra, megmutatta a közepét, ahol ugye jó idővel a kerékpárosokat készülöttek, Hát itt is szokott még egy égpálya. Igen. Na de de de de És egyszerűen nem hitték el, hogy ennyiből, és mondjuk kettő és fél klubcsapatból meg lehet csinálni ilyen válogatottat. Tehát ez is hozzá tartozik, hogy milyen sportbölcső volt annak idején, ami lenne is. Adjunk még egy esélyt egy hallgatónak, jó? Rendben. Nagyon köszönöm szépen viszont. köszönöm. Viszont hálásra. Haló, jó napot. Jó. Jó napot kívánok, Békés Gáborné vagyok. Üdvözlöm. Úgy látom, már közeledünk a Igen. jégpálya témához, mert én azért ahhoz akartam hozzászólni. Uh -huh. Emlékeim a következők, olyan 74-75-76 körül a gyerekeimet ott tanítottam korcsolyázni. Tehát a millenáris télen be volt fedve, volt jég rajta. És hát kezdőktől úgy láttam, hogy, hogy mondjuk magasabb szintű csoportok is működtek, a pálya meg volt osztva, talán három edző dolgozott egyszerre. Tulajdonképpen én a a gyerekeim edzője, a Dillinger Rudi bácsi na, evét szeretném megemlíteni, ha bár már találkoztam a regőszi Krisztina interjúk során, mert ő említette a Rudi akkor, nekem akkor nagyon idős volt, olyannyira, hogy edzés után mindig kocsival voltam és hazavittem, de hát idős volt. Na hát... Ez volt? Ha reggíci Krisztina, akkor én az 70 es évek közepén, ugye? Én a szerelmese volt a jégnek, és úgy éreztem, ő a haláláig mindenképpen a, a műjék közelébe akar lenni, de azt tudom, mert szírtam meg a Krisztina interjúkból is, hogy a Dillinger Rudibáci vagy ő tanította, vagy ő fedezte fel őket. Ebből már nem vagyok képben, nem tudom, de hát egy nagyon szép emlék. Ott korcsolya volt télen. Tehát edzések voltak, voltak kezdők, az én gyerekeim kezdőcsoportban voltak a Rudi bárcsán, hát nagyon hideg volt a drukkolós szülők, a kísérő szülők ott a sátortető alatt, hát enyhén szólva majd megfagytunk, de az ember ugye megtesz mindent a gyerekeiért. Csak egy mondat még a folytatás, az unokáimat már a mellette lévő jégcsarnokba vittem, ahol szintén találkoztam egy Rudi bácsi-szerű elszánt edzővel a Maronics Rihát, aki szintén úgy éreztem, hogy a 80 fölött volt, de egyszerűen a jégszerelmesse. Úgyhogy itt ilyen emberekkel találkoztam. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Köszönöm. Bolgár György már a, a színpad mögött készülődik, úgyhogy... hogy köszönöm. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Ez itt az anno Budapest, illetve ez volt ma az elmúlt egy órában. A millenáris velodrommal foglalkoztunk, és rengeteg hallgató várt még arra, hogy adásba kerüljön. Be kell mondom, hogy én sem gondoltam volna, hogy, hogy ennyire népszerű lesz a velodrom téma. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt. Nagyon szépen köszönöm Falcsi Gergőnek, hogy olyan ügyesen fényesítette a gombokat, illetve Kismárjának, hogy kezelte a telefonokat. Az elkövetkezendő két órában a színpadon Bolgár György. Nagyon kellemes az estejük a viszonthallás a bank Ted Miklós hallották. Azt mond meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk Itt van a város, vagyunk lakói Maradunk itt, neve is van Budapest Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás Közérbe megy le teért János és Tamás, házakon rések azon kilépnek, házak közt járat, azokon járnak, indulnak el. Azt mond meg nékem, ból lesz majd lakóhelyünk, maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakói maradunk itt, neve is van Budapest. Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás, közérben megy le János és Tamás. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest! Az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós.